citar nunca me dejan venir al panal y es que las saberjas de este singular número Erleak. Erleak erlauntz izeneko kolonietan dira. Erlauntz bakoitzeko bizilagunek, talde edo familia hundi bat osatzen dute. Talde guztietan bada erle nagusi bat, erle erregina, gainerako guztien ama dena. Bera da erlauntzeko eme emankor bakarra, eta berez ere gina, arrauntzak errutea da. Uda berrian eta udan, 2.000 arrautza gutxienez jartzen ditu egunero. Bi urte pasa ondoren, arrautzak jartzeko gaitasuna gutxi zentzaio. Erreginia, boste dozei urte bizidakieke. Erreginaz gain, badira zenbait har, erlamandoak izenekoak Erlamandoak oso alferratira. Hoien helburu ta egiteko bakarra, erle erregina ernaltzea da eta ez dira luzaroan bizi izaten. Langileak baino hundiagoak dira, eta abdomen zabalagoa daukate. Egoak gorputza baino luzeagoa dituzte. Azkenik, erle langileak ere hotx, erle eme hau antzuak, bizi dira erlauntzean. Taldeko gehiengoa osatzen dute. Izenak berak dioenez, erle langileak Erlauntzeko lan guzti-guztiaz arduratzen dira. Argizaria egiten dute eta abarasketako delatxoak eraikitzen dituzte. Polena biltzen dute, estia egin eta abarasketan pilatzen dute. Larbak elikatu eta zaintzen dituzte. Erlauntza zain du, desinfektatu eta garbitzen dute. Langile fin eta neka ezinak dira benetan. Sorti hilabete baino ez homen dira bizitzen. Argizaria egiteko glandulak dauzkate sabelaldean. Ezkata txiki batzuk sortzen dituzte eta ondoren masa bat egiten dute ahoarekin, hexagono formako gelatxoak egiteko. Eztia. Estiaren ez osagai nagusia loreek ixuritako nektarreko azukrea da. Lore mota bakoitzaren nektarrak bere zaporea du, beraz mota askotako eztiak daude. Loren nektar irentsi eta digestioa egin ondoren eztia trompatik ateratzen dute. Eztiaren bilketa bera ere kontua hondiz egin behar da. Abaraskak zentro berezi batera eramaten dira eta han ateratzen da eztia. Erleak urtean zehar. Neguan erleajan eta lo egoten da. Eta ez da atarian asko ikusten. Eguzki ederrak jotzen ezpadu. Neguko hotzen eraginez asko hiltzen dira. Negu gogorretan eta estigutxiegi uzten zailenean erlautz osoa desagerdaieke. Udaberri aldera erle mugimendua handia hasten da. Anke polen pilota horiak nabarmentzen dira eta erlautzetan dagoen sartu iten hundilla da. Erreginak arrautzak jartzen ditu, eta uda hastean erlauntz ertain batean, hogeita emeretzi mila langile eta milak bederatzireun erla izan daitezke. Erlekume megeienak maiatzean eta ekainean jaiotzen dira. Erle erreginak, errundituen arrauntzetati jaiotzen diren erletxoak larba larbazuriak dira. Egorik eta hankarik gabeak eta buru chiki dutenak. Udazkenean erlek gero eta lan gutxiago egiten dute. Egunak laburragoak dira eta gauak freskoagoak. Goizean ere, beraz, beranduago ekiten diote lanari. Erlen arteko komunikazioa. Erlek elkarrekin komunikatzeko sistema edo hizkuntza berezia dute. Gorputzeko mugimenduak bidez jirabiraka dabiltzala adierazten dituzte gausak erle batek loresoro bat aurkitzen duenean erlauntzera itzultzen da gainerako kidei janaria non aurkitu duen esatera eta dantzan gasten da jirabiraka ni Horriendo yo me voy de aquí Otro domingo no vuelvo a venir Y es que las abejas de este singular